Як же я здивувалася, коли побачила стільки знайомих облич. Поруч із чоловіком, котрий протирає запітні вікна, сидів чоловік, незадоволений життям і дуже задоволений собою. Він був неперевершено лисим. Як тільки його сусід протер скло, яскраве сонце сліпуче засяїло надзеркальній лисині, дуже задоволеного собою, пускаючи по всьому салону райдужних зайчиків. Чоловік, незадоволений життям, одразу надів кашкет. Він був дуже незадоволений такою ранньою весною. Нещодавно він придбав собі нове пальто, котрим, певно, був незадоволений через його високу ціну. Йому кортіло ще трохи поносити його. З іншого боку, він був незадоволений надто слизькою і сніжною зимою, Через брак пристойних чобіт. Насправді ж, понад усе, він був незадоволений власною дружиною. Щоправда, черевце його стирчало досить красномовно. У ньому перетравлювалися чудовий м'ясний пиріг і два бокали смачного виноградного вина. І з собою він був цілком задоволений. Поруч, майже спираючись на цього пасажира, стояли дві дівчини. Одна з них була тією, що занадто голосно розмовляє. Вона розмовляла голосно. Всі довкола довідались, що за два тижні вона одружується. Під вінець стане в білій сукні, розшитій стразами під Сваровські. Біля входу сиділа літня жінка, котра лається в людних місцях. Вона тільки роздувала щоки, але я одразу усе зрозуміла і поквапилася вийти. Хоча до мого будинку було ще дві зупинки. Літня жінка ледь встигла сказати мені на вздогін, «Бач, як вирядилася! От в наші часи!» Однак я не встигла дізнатись, що було в її часи. Я не хотіла про це знати. Вдома я почала згадувати всіх людей, які часто траплялись на моєму шляху. Вони спливали у моїй пам'яті, і я з подивом розуміла, що тепер знаю їх не за іменами, а якось зсередини, ніби переді мною відкрилася їхня тонша сутність. Я згадала своїх колишніх співробітників. Неподалік від мене сиділа жінка, що була готова принести себе в жертву. Щоправда, вона цього ще ніколи не робила. Але кожен її порух свідчив про цю готовність номер один. Навіть хода у неї була така, ніби з кожним кроком. Вона піднімалась на гільйотину часів французької революції, а коли вона здіймала руку, щоб дістати теку з верхньої полиці, нагадувала на піуголену свободу із картини Делакруа. І в неї дуже кортіло випустити кулю. Хоча колеги випускали в неї замість цього лише жарти і насмішки. Кулі це трибути іншого антуражу, але вона була готова і до того, і до іншого. Через два столи від неї. Сиділа жінка, який постійно телефонував чоловік. Йому конче необхідно було дізнатися, чи пообідала вона. А якщо він чув позитивну відповідь, одразу ж передзвонював, з'ясовуючи, чи випила вона філіжанку кави з круасаном. Очі цієї жінки завжди хворобливо палали. Вона боялася, що коханий чоловік зателефонує в ту хвилину, коли вона вийде з кабінету помити чашку. І тоді його життя втратить сенс. Можливо, назавжди. Трохи далі. Розмістився юнак, котрий захоплювався буддизмом. Це було його таємницею. Його обличчя завжди прикрашала відсторонена посмішка. З ним можна було робити все, що завгодно. Занурювати обличчям у вершковий торт, підкладати на стілець кнопки, засунути за комір паука чи навіть слизьку жабу. Він посміхався. Всі дооколи думали, що він підлабузник, кар'єрист, «І тиха сапа! Це й далеко піде!» – казали про нього у курилці. Але якщо він і міг піти далеко, то тільки у глиб власного «я», де завжди цвіли полуничні лани. І цього не могла зрозуміти дівчина приречена ходити в секретарках, хоча вона давно вже обіймала посаду завідувачки відділом і постійно ганяла юнака, котрий захоплювався буддизмом, за ванільними булочками до кондитерської. Вона регулярно ходила до фітнес-центру на перлинові ванни. Щоранку викликала до себе візажиста, голосно скаржилась на обтяжливі поїздки на Формулу-1 та обридлі Мальдіви, проте навіть якщо б завтра до неї посватався один з синів принца Чарльза, вона не перестала б відгинати мізинець відносячи до губ філіжанку з кавою, і прискіпливо випитувати в офіціанта про склад фондю Франш Конте. Хоч би кого я згадала, для всіх підбиралася своя досить влучна характеристика.